Hoofstuk 213 Joosef se seens op soek na die kynkie, die geheime stem en haar vertroostende woorde aan Joosef, Joosef op 'n goeie spoor, die maaltijd aan die tafel van die meester op die berg, oor die echte gebed. Omdat Joosef toe bang geword het, het hy dadelijk sy vier ouwe seens geroep en aan hulle gesê, Gaan jylle en help my om die kynkie en Jacob te soek, want ek het my die kind versondig en dit maak my geweldig bang. In die vier seens het daarop eilings na alle kante uitgegaan en die kynkie ongeveer een uur lang gesoek, maar hulle het om narens gevind nie en het onverrichter sake na die huis teruggekom. Toe Joosef sien dat sy vier seens alleen huis toe gekom het, het hy baie bang in die hart geword, so hy vervolgings werkelijk ver van die villa gestap het en daar werklik bitterlik gehaal het oor sy vermeende vergryp tegen die kind. Maar toe hy so ween, het hy een stem gehoor wat aan hom gesê het, Joosef, jou rechtverdige man, ween nie, en laat jou hart en gemoed nie dier die mense verontrust nie, want ek, wie jy nou angstig en met een bang gemoed soek, is nader aan jou as wat jy denk. Loop van jou aangezig voor toe, Dan sal jou oe om aanskou wat nou met jou praat en wie jy soek. Op hierdie wonderlijke woord het Joosef om getroos opgerig en het vinnig voorwaarts in die richting van sy aangezig gestap, ongeveer een half uur lang. So voortgaande het hy by een stijl hewel gekom, wat 306 meter hoog was. Hy het nagedink en by homself gesê, Moet ek in hierdie groote hitte ook nog hierdie hevel opklim? En die stem het weergepraat, Ja, ook hierdie hevel moet jy opgaan, Want eers op die hoogte daarvan sal jou oor die meester anskou wat jy nie gesien het, Toe hy by jou aan tafel gesit het nie. Toe Joosef dit verneem, het hy nie meer op die groote hitte aangegeen nie, En het vinnig die hevel opgegaan. En toe hy die kruin nader, het hy gevind dat dit in een dichte nevel gehul was, en hy het om daar oor verwonder, dat so'n klein bergie in hierdie jargetuie in nevel gehul was, want dit was omstreeks die pasga tyd. En sien, terwijl hy om so gestaan en verbaas het, het Jacob en die kyntie weldra uit die nevel tevoorschijn gekom en die kyntie sê, Joosef, wees nie bevreesd nie, maar opgewek met my saam na die toppunt van die hevel en oortuig jy daarvan dat die tyd nou nog nie aangebreek het waarin die meester moet vas omdat hy nie gebid het nie. Maar sal wel, daar sal wel een tyd kom waarin die meester sal vas, maar dit het nog nie aangebreek nie. Volg my dus. En Joosef het die kyntje gevolg en was gauw op die kruin. toe op die kruin gekom het, het die nevels gewijk en op een mooi gepoleerde dwarsbalk van sederhout, het daar een gebraaide lam gelee, een groe drinkpeker met een voetstuk vol met voortreflike wijn en een heerlijke koringbrood van die beste kwaliteit. Nou was Jozef buiten homself van verbasing en sê, Maar waar het julle dit alles vandaan gekry? Het die engel het dit vir julle gebring? Of het jy, oe meester, het alles geskapen? En die kynkie het na die son gekyk en gesê, Jozef, kyk, ook hierdie lamp van die aarde voet homself aan my tafel, en ek sê vir jou, dit het in een eer meer nodig, as die groote van hierdie aarde wat jou dra, en kyk, hy het nog nooit honger en dors gelei nie, en van sylke kosgangers het ek daar toekom, taallose baie en nog eindeloos groter as hierdie een. Denk jy dan dat ek sal vas as jy my van die tafel af afwegsteer, wanneer ek myself nie op een ongepaste tyd wil aanbid nie? O, kyk, dit het die meeste nie nodig nie. Kom sit nou aan my tafel en eet met my, maar die keer sonder die gebed wat jy jou aangeleer het. Want die ware gebed, is die liefde vir my. Het jy dit, dan kan jy jou lippe altyd die moeite spaar. En Jozef het gaan sit en geëet en gedrink aan die ware tafel van die meester en gevind dat die spuise werkelijk hemelsgoed gesmaak het.